Paperetik tauletara, testutik, bideora, gaur egun digitalak geroz eta toki gehiago hartzen du augean eta nera behen, ikasketetan. Tresna numerikoan erabilera kritikoa eta ne egiteko informazio seka, eto ge dira, boste honbat irakasle, ikaslerik ez, salan, baina frantzia mailako adituak imtatu dira, ahatxaldean tailehak informazio eta idabidea ibegira izan dira, irakasleak idei behi batzuen bila, eto dira, Entzunezagun, Silvi, frantzeseko irakaslea da. Adibidez hartu dut, ahatsalde honetan, uh, tuik dihte, dikte. Donc adibidez, da nola diktaketak egin uh, tuiteurekin. Haneiretza da beste mundu bat, abe jen endizut gero. <laughs> Donc tuik te daitzen da. da. Beher burua, da uh, diktaketak egitea tuiteurekin. Ez dut, bateri ikusten zerri zeiten aldean. Da diustuki, be kuriosua naiz.